Mnoce i Sina i Svetogu Duhu. Graću ovaj prethodni period mislimo tu i na period Velike Četrdesetnice, onaj period u kome smo pokušali da se pripremimo I da koliko toliko pripremljeni prijetjemo tajne naše crtve, to je praznik u Vaskrsenju gospodnjeg. A posle toga da idemo dalje ovim svjetljim i cvjetnim prostorom ka praznicima Vaznesenja i Pedesetnice, Evo dakle, dođe i do ovog dana kad to što smo radili ako smo uradili, provjerimo. Raznik vaznesenja gospodnjeg je provjera crkve. Provjera, kažemo crkve, mislimo na nas, u crkvi krštene, i u crkvi danas sabrano. Oni koji danas nisu u hramu, njih nije teško provjeriti. Oni su svojim odsustvom dali svoj glas. Oni su svojim odsustvom izrazili i ispovjedili svoju vjeru. Nikakvu vjeru. Sramnu vjeru i veliku nevjeru. Biti odsutan iz hrama na dan, kad se o tebi radi. Biti odsutan iz crkve kad svi za tebe rade. Biti odsutan iz crkve kad sam Bog Otac Sinom svojim i duhom svetim hoće da ti pomogne hoće da te osnaži hoće praženim da, da te učini dakle biti ocutan to je znak velikog nepoštovanja velike drskost koja za posledicu uvijek ima nevolju uvijek ima veliko sradanje iako ostane bez promjene, Bez pokajanja završava se krakom, tragedijom, vječnom, neprolaznom i neopisivom mukom. A mi koji dolazimo, braće i sestre, uhvaćeni mrežama crtve, mada i u tim mrežama ima oni koji se koprcaju i koji bi htjeli da ih se oslobodaju. Nažalost, današnji ribari, mislimo na episkope i sveštenstvo crkve, uglavnom u mrežama imaju takve ribe, koje, iako su unutra, ipak bi ne uvijek, ali vrlo često htjeli da izađe iz mreža pravoslovenih, iz mreža gospodina iz mreža svetih bogosluženja, svetih postova, svetog vjelovanja naše svete crkve, svetog življenja povijek. Ako na taj način pogledamo, vidimo da je vrlo malo onih riba koje jedva čekaju da dođu, da budu pojedene i da sobom naslate usta Božija. A znamo, iskustvo potvrđuje kako je velika utjeha za pastire crkve kad su ovce poslušne i kad u tog mirne. A ta utjeha pastira crkve jeste upravo braće i sestetaj blagosloveni zalogaj koji gospod hoće kad su pastiri mirni i zadovoljni, to je znak da je Gospod zadovoljan. Da je njemu taj zalogaj prijatan to parče ribe i med iz sača. Neće Gospod braći se svaku ribu da pojede. Nego onu koju mu apostovi prinesu Pastiri crtve, neće one ribe koje nisu za carstvo, koje treba odvojiti. Zato današnji praznik na jedan posepani način pušta veliko svjetlo na наше naše sabranje i pomaže braće сестре sestre svima nama da bolje procenimo situaciju. Do Svetog Vaskrsenja smo i došli njemu smo se poklonili. Međutim, vidimo da tu nije kraj. Ono praznovanje koje smo imali vezano za taj praznik veliko je i uzvišeno. Ali tu se i ne završava. Oni koji su pomislili da se sa Vaskrsenjem sve završilo da je to kraj, prevari su se. I to ne malo prevari nego teško prevarili. Zašto? Zato što ovih 40 dana u toj prevari i obmani mogli su da žive. Vidimo da se ovaj dan razlikuje od Vaskršnjeg dana. Vidimo da se Vaskršnje praznovanje razlikuje od praznovanja svetog vaznesenja, ali bez opravdanja i bez pokrića. Po čemu bi se Vaskrsenje, braci i sestre, praznovalo svečanije od svetog vaznesenja? Na današnji dan, četrdeseti po Vaskrsenju, Zaoklužio se braće i sestre ciklus, godišnji ciklus. Ispunjilo se braće i sestre i ono što je gospod došao da donese, ispunio je svoj zadatak, ispunio je volju Oca Nebeskoga i podigao je ljudsku prirodu I vratio je tamo gdje mi, braćo i sestre, ne možemo da budemo, ne možemo da boravimo bez gospoda i izvan crkve. Pravoslavnim hrišćanima, time što su pravoslavni i što po pravoslavnoj veri žive, uključujemo tu sve ono na što nas crkva poziva... Zbog te poslušnosti, zbog te vjera i zbog podviga da se po vjeri živi. E, nije dato da na zemlji uživaju. Naplotiv, njima su uživanje na zemlji zabranjene. Zakonom Božim neblagoslovenom. A zbog čega nama gospod zabranjuje da uživamo na zemlji? Zašto nas je pogradio postom? Zašto samo trud? Zašto tako česta i duge molitve? Zašto tako česta bdenja? Kad kažemo, braćo se sestre, postovi, molitve i bdenja, uopšte mislimo na naš post i naše molitve i naše bdenja, koji uglavnom izostaju iz naših života, pa nam na zemlji postane zanimljivo, i hoćemo na njoj da se nasvađujemo, nego mislimo na one postove koje je crkva propisala svojim svetim i duhom svetim nadatnutim ustavima. Mislimo na onaj način života koji nam je gospod sobom izobrazio i kao model predao. Življenje gospoda našeg Isuse Hrista na zemlji braća i sestre, treba da znamo, to mnogo važno ako tražimo rešenje, jeste model kako čovjek treba i kako može da živi. I na taj način da stekne ne carstvo na zemlji i neuživanje na zemlji, jer vidjeli smo da je gospod na zemlji bio raspet da na zemlji smrt okusio, da je uac išao i zada, ustao, se tijelo podigao i svo ono stradanje koje je prethodilo, koje braće i sestre i nama predstoji. i našem blaženstvu treba da prethodi kvunisao čime. Zašto je tako? Važan gospod Isus Hristus. Zašto je tako neuporedivo važniji od svih drugih učitelja, svih drugih proroka, svih drugih mudraca, svih drugih, nazovimo ih, bogova? Zato što je njegov blagoslov neuporedivo uzvišeniji od blagoslova bilo koga drugog ko blagosilja. I njegovi darovi su, braćo i sese, nauporedivo uzvišeni, darovi koji su i nama pripremeni, koje i nama poće da da. Naglašavam, oni nisu vezani za zemlju, mada su sa zemljom i zemljim životom, životom u i prostoru, tijesno skopčali. Ne preziramo zemlju i vrijeme, ali se tu ne zatvaramo i tu ne želimo da bude kraj. Jer i Господ to ne žele. U redu. A šta onda da tražimo? Gde je onda ispunenje naše duše? Gde je cilj i gde je svrha? Na to pitanje, ako ga postavljamo, odgovor daje današnji praznik, braće i sestri, Gospod se četrdesetog dana poslije Vaskrasenja, a za tih 40 dana javljao se svojim svetim učenicima, apostovima i današnje sveto evanđele govori o tom razgovoru spasitelja našeg sa svojim svetim učenicima i svetim apostolima poslije svetoga Vaskrasenja. I uvodio ih u tajne Božne, u tajne Carstva Nebeskog, ulivao im i sestre silu i pripremao ih za primanje sile sa visine, za primanje Duha Svetog, kojim će zapaviti čitavu vaseljenu svojom apostolskom propovjeđu. i pripremiše za ono što će se desiti na njihove oče. A u crkvi, braće i sestre, i nama se daje da vidimo. Mi smo se danas sabrali da gledamo Boga u tijelu kako se vaznosi na nebesa. Ne idući tamo prvi put, braće i sestre, mnogo važno da znamo, Gospod se danas ne vaznosi na nebesa Nošen na herovinima Da bi upoznao te prostor, Da bi prvi put sreo oca I prvi put sreo sa njegove desne strane Ne braće i sestre Sin Boži Jedino rodni Logos počet Sa bespočetan Jednosuštan Oc Sa prestovan u vječnosti braćo i sestre danas se vaznosi kao bogo čovjek vaznosi ljudsku prirodu i sa njom braćo i sestre sjeda sa desne strane odsle ljudska priroda ne njegovo božanstvo nego ljudska priroda koju je svojim svetim ovako očenjem, dakle očovječenjem, sjedinio sa sobom, prvi put se vaznosi na tu visinu, na taj nivo i biva tako blizu očeve slavno. Sjedinjena sa njom oblagodati Božijom. To je, braćo i sestre, ovo govorimo nas praznik obavezuje. Iako znamo da svijest I um mnogih od nas nisu spremni za ove riječ, ali mi nemamo put Danas je vaznesenje, mi nemamo drugog puta na nebesa, sem kroz Sina Božijeg, ova pločenog Boga čoveka Isuse Hrista. Mi nemamo drugog praznika, sem vaznesenje koje smisao vaskresenju daje. Jer zapamtimo braće i sestre Božić bez vaznesenja ne postoji Vaskrsenje bez vaznesenja ne postoji Nijedan praznik u crkvi bez vaznesenja ne postoji Ovo vam govorimo potpuno slobodno Ne morate ništa praznovati bez vaznesenja Nemate nikakvu obavezu jer u protivnom bit ćete smiješni. Smiješni i od strane nečistih sila i smijani. Praznovati vaskrsenje, bez pojimanja vaznesenja i poštovanja tog prazika, to je, dragi komično, braće i sestre, truditi se bilo kakav trud u crkvi, bez doživljaja, bez vjere u vaznesenje, bez poštovanja vaznesenja, potpuno je suvišno, tupo. Glupo, neozbiljno površno ovako misleno sav trud nikakvog smisla nema braći i sestre ako ti ta duhovna vertikala nije prošla kroz srce voljuju sve je uzavljeno gospod toga neće da primi ako nismo vazneseni prepoznali ako nismo prepoznali njega vazneseno sa našom ljudskom prirodom Mi njega ne možemo da po braća i sestre. Ne možemo se mi Bogu moliti. Oprostite, ali tako je. Ne možeš ti ni, ni bližnjega da poštoviš. Ne možeš bližnjega da voliš. Ne može niko, nikoga da voli, braća i sestre. Jer nema motiv, nema razloga. I onda se sve pretvara u strast, u porog, u bijesnilo, u bolest, u smrti. U trkalište demona, kako svetli srpeni pjesnici govore o tim prostorima, gde nemate vaznesemske vertikale, trkalište demona, um čovjeka koji nije vaznesenjem obradovan i osvijetljeno, trkalište demona, on jedan pokušava sirku da uhvati. Taj njegov način borbe, to je, kako bi naš navod rekao, sprbnja. И provka U praznicima naše crkve, braće i sese Krije se ogromna duhovna energija Ogromna duhovna сила, Nema ti mnogo da se boriš, da sevaš sa demonima Gospod, on je tražio tebe Na način kako ti hoćeš On ti daje praznike, daje ti svjetlost Da te prožne i tom svjetlošću ti si ja A ta svjetlost u sebi sadrži blagodarenje, sadrži vjelu, sadrži nadu, sadrži poštovanje, sadrži strah Boži, strah pred tajnom, sadrži ljubav Božju. I sadrži, što je vrlo važno naglasiti kao temelj čitalog tog znanja smirenje braćo i Vjerujte, bez poznavanja Suštine naših praznika, sve je uzavuzno, braći i sestre, i to nam iskustvo svakodnevno potvrđuje. Znate kakve mi greške, mi pravoslavni hrišćani, pravi Svojim komentarima, svojim postupcima, svojim akcijama, svojim ambicijama, svojim tugama i svojim radostima. To je, braći i sestre, sa tog nadnebesnog nivoa posmatrano tuga i bjeda i jad. Zamislite ljudsku prirodu, u ličnosti Boga čovjeka Isuse Hriste, koja nas posmatra sa nadnebesnog nivou, posmatra i vidi u našoj prirodi tu veliku mogućnost, kako je mi ne iskoristili smo i kako je mi zloupotrebljavali. Zamislite kako grije, braće i sestre, pogotovo tjelesni grije, zato ako su upali podlačenje da je grir bluda, strašan grir. Zašto? Zato što je ljudska priroda dobila takve mogućnosti da, griješići bludom, braći i sestre, mi se protivimo direktno onome koji nam je te mogućnosti darivao. Kako? Svojim ovopločenjem, dakle, Bog koji prima ljudsku prirodu, prima tijelo, svojim stradanjem. A treba da znamo i sam život Boga u ljudskoj prirodi, braća i sestri, je izraz velike ljubav. To je žudesnost. Nemojmo to nikad da pocijenimo. Bog u ljudskom tijelu. To je veliko smirenje, braća i sestri. Ovo što kažemo veliko, to je sve što znamo o tome. Evo uspjeli smo samo da izustimo da je veliko. A koliko je veliko i kolika je tajno vapućenje Božijeg, oprostite i izvinite, ali mi vam to ne možemo reći, jer ne znamo nedoživljavu, zbog vjenosti i zbog nemara. Ali ima u našoj crkvi svetitelja koji o tome i tekako mogu da kažu, govorili su i te ostalo zapisane, veliko smirenje i veliki dar sve to vapućenje gospodnje, braćo Kroz toma ploćenje, svi problemi čovjeka su riješeni. I ne samo riješeni, nego neskućeni dalovi dani, braći i sestri, svakom od nas, to moramo da znamo, ako ne znamo, promašali smo. Ako ne znamo, nemojmo praviti korake dok ne saznamo. Dobro obratimo pažu na vaznesenje, braći i sestri, jer ako promašimo to skretanje, Nije ni na lijevo, ni nadesno, jer ovaj put ne vodi, braćo i sestre, u toj horizontalnoj ravni, nego nas diže, braćo i sestre, u visine, velike, nad-anđeoske visine, nad-razumske, nadlogične visine. Zato pazimo, braćo i sestre, primatimo se prazniku, Nemojmo da jurimo, nemojmo da smo previše brzi, nemojmo da smo previše pametni, nemoj, nemojmo da smo previše mudri i nemojmo da smo previše zaprinuti i tužni. Jer evo gospoda našeg koji nam je dao braćo i sestre dar iz nebeskih riznica, dao nam je braćo i sestre Možemo to već reći, iako taj praznik tek predstoji, ali u crkvi smo i već do toga došlo. Dao nam je nebesku riznicu, podključao nam je svojim vaznesenjem nebesku riznicu i nisposlao koga. Neka kaže neko, braće i sese, koga nam je nisposlao gospod svojim vaznesenjem? Duha svetoga. Gospoda životvorno. Pazite, braćo i sestre, opratimo pažnju. To su veliki darove, veliki događaj. Duh sveti si lazi na čovjeka. Prije toga to je bilo nemoguće, braćo i sestre. To je bilo nezamislivo. Sjem u nekim praobrazima, u nekim sjenima. Postoje vaznesenje gospodnje na svakoga ko povjeruje u Isusa Hriste kao Sina Božje koji se krsti u ime Oca i Sine i Svetoga Duha, silazi Duh Sveti. Silazi, braće i sestre, nebesko blago. Silazi blagodat Božja. Od toga, braće i sestre, nema ništa veće. Gospod ne želi ništa drugo da nam da, jer ništa veće od toga ne postoji, niti nam je potrebno. A sa blagodaću Božjom, braće i sestre, mi se povezujemo Sa samim Bogom. Ako s njega imamo sve, braće i sestre, imamo naslednici Boži i san naslednici Hristovi. Praznik vaznesenja hoće da nas podigne na taj nivou crkve. Vaznesenje nivo crkve. Ispod tog nivoa, braće i sestre, crkve nema. Poprosite, ali nemaju. I ne treba da je bude i neće biti. Ako pokušamo, braćujete se, da je nađemo negdje ispod tog nivoa, odmah da znamo da je nećemo naći. Nikad je nećemo naći. Kad se vaznosio na nebesi, kako smo čuli u Svetom Evanđelju, Gospod se vaznosio pravoslirajući učenike. Jedan od svetih potaca naše crkve tumači taj događaj kao odnos crkve prema vaznesenom gospodu. To sa branje svetih apostola koja imamo izobraženo na ikoni vaznesenja to je braćo i sestre crkva Božija. Gospod se vaznosi direktno dovodeći crkvu u odnos sa sobom i daj odnosi potvrđujući blagoslovom gospodinu. Taj blagoslov braću i sestre do dana današnjeg neprekidno dakle nije postoje ni jedna jedina pauzica ni jedan jedini minimalni prekid od tog trenutka do danas i neće postojati dok je svijeta i vijeka, a u vječnosti također taj pravoslov braći i sestri odnose se konkretno na jednu svetu, sabornu i apostolsku crnu. Sila vaznesenja, praznik vaznesenja, pravoslov gospodnje, prebiva, braći i sestri, na svetoj crti pravoslavnoj. I kako reko smo do dana današnjeg. Zato je mnogo važno da znamo, da dok god prebivamo u crkvi, dok god prebivamo u atmosferi poslušanja, smirenja, dok god prebivamo onako kako su nas sve ta braćo Kirilu i metodije naučili da prebivamo u njoj. A zašto su oni tako važni, braćo i sve Kirilu i metodije? Zato što su kao svetitelji crkve znali da živeći u crkvi čovjek Se vaznosi na nebesa. Kroz crkvi se vaznosi. Zašto su sveti otci, braći i sestre? Dakle uporno insistirali da se iz crkve izlazi ni za milimetar, ni za jopu. Sa tom sviješi u vaznesenskom braću i sestre. Jer su znali da od naše prebivanje u crkvi zavisi naše vaznesenje braću i sestre. Od naše života u crpi zavisi naš odnos sa Sinom Božijim, zavisi naš odnos sa ocem Njegovim Nebeskim, zavisi naš odnos sa Duhom Svetim. Izvan crkve, braćo i sestre, sve puca. Izvan crkve, ništa od ovoga, što je Gospod dao, ne važi. To treba da znamo, braćo i sestre, jer, nažalost, Zbog male prosvećenosti i zbog ogromnog neposlušanja svetim ocima, Dana sveti Kirovi metodije, to su nepoželjni likovi, braćo i sestra, to su neprijateljivoga svijeta. Zašto? Zato što govore o Bogu. Govore o Bogu na pravi način, govore o crkvi na jasan, konkretan način. Podižuju svijest na vaznesenski nivo, a nije svako, braćo i sestre, Ni spreman, ni voljen za nebesa. Kako će onaj koji je sve uložio u zemlju, kako će on na nebesa bez bilo čega od toga što je vezano za zemlju? Neće, braćo i sest. Kako čovjeku je vezan s trastima za zemlju? Kako da se vaznosi na nebesa? Ne može, braćo i sest. Zato je crkva Božja tako teško prihvaćena u ovom svijetu. Zato su učitelji crkve, mislimo na prave, istinske učitelje crkve, tako nepoželjni. I zašto smo u zadnje vrijeme pokupili učitelje da nas češu po ušima? Samo površno zanimljivim pričama i pričicama koje u duhovnom smislu nemaju veći kvalitet nego televizijske serije koje gleda. Češanje po ušima, sveti Kiril i Metodije, sveti Sava, sveta trijerarka, sveti oci naše crkve, sveti apostovi, govorili su, braći i sese, o velikim stvarima, o vaznesenom gospodu, o nama koji treba da se vaznosimo, o nama koji treba da nadidžemo angelsku prirodu, braći i sese, u tijelu. To su vrtoglave vrto riječi. Vrtoglavi nivoji, da bismo mogli da njima dobitamo, moramo da se nadišamo tog nebeskog vazduha, blagodati Božije. Mnogi ne mogu ni avionom, braća i seste, ne mogu avionom da putuju, mnogi ne mogu se ovitit se da pogledaju dolje. Mnogima se odmijesli i zavrti u glavi. A kako ćemo živjeti na nadnebesnom nivou, braća i seste? Zato praznik vaznesenja i raduje, ali i upozorava, braćo i sese, na vrijeme svakoga od nas. I daj nam mogućnost da se još jednom provjerimo, još jednom preispitamo i još jednom zapitamo sebe. Šta ja tražim u crkvi? Zašto sam ja danas ovdje? Šta je meni potrebno? Da li ja razumijem šta gospod hoće da mi daje? Da li razumijem što Gospod želi da mi kaže? Da li razumijem što je gospodu uradio i obezbijedio za mene, za moju porodicu i za sav svijet? Da li razumijem možda sve ono što sam do danas mislio da zna? Možda ona vjera za koju se smatrala da je dobra? Možda ona pobožnost koju sam smatrala za dobru ili možda dobro za spasenje? Ništa ne valja! Da je trebao odmah baciti u kontejner i krenuti iz početka. Šta znači iz početka, braćo i sestre? Iz početka, braćo i sestre. Početak propovijedi. Odakve počinje naša vjera? Gdje smo i mi počeli, braćo i sestre? U romanima, u fantazijama, mnogima od nas. Vjera počinje na i počinje i počiva na fantaziranju, na maštanju. Što znači na demonskom dlanu, braćo i sest, koji samo čeka da se opustiš, da ne stražiš, da konačno povjeluješ da je to to i da ga povuče. I da te bezdanu hvati. Gdje je početak naše vjere, braćo i sest, i odakle treba da počinjemo i da provjeravamo našu vjeru? Jeste ono što nam crkva danas pokazuje. Djela apostolska je čitanje kod djela apostolska vjerujem vrlo mnogo vas da ne kažem da niko ne čita da buka ne bi bila veća ali vrlo malo od nas čita djela apostolska temelj vjeruje se sa harševjer autoritet naše crkve u pisanoj formi djela apostolska kod nas čita poslanici sveti h apostola koje vidite da na crkvi zauzimaju posebno mjesto. Ne čitamo ni današnje novine, ne čitamo ni svjetske književnike, ni razne enciklopedije, tako čitamo. Šta u crkvi čitamo? Šta je Bogu važno? Šta je za nas važno, braću i sestre? Dijela apostolska i poslanice svetih apostova. zarne. ne? A poslije toga preko apostolske propovedi da pristupamo i svetom evanđelju. To je, to treba da bude početak naše vjere, braćo i sestre, i na tome misli, želje i osjećanja da vezujemo i da nižemo. E onda, braćo i sestre, po sili koja se u tim riječima nalazi, možemo polako vrlinskim načinom života, koji ne neraskidivo vezan sa našom vjerom, da ushodimo na nebes na nadnebesni nivu. Vrlinom, braću i sestre, ali i evanđelskom vrlinom, silom, braću i sestre, ali i silom blagodati duha svetog. Zato se mnogi od nas i ne snalazimo, braću i sestre, zato mnogi od nas i ne vjeruju kako treba, zato su mnogi od nas prelašćeni, braću i sestre. Jer ne temede svoju vjeru na temelju, nepokovebljivom, na evanđelju, na otkrovenju Božije. Zato iskoristimo ovaj dan, preispitajmo se još jednom braću i sestri i uporedimo svoju vjeru sa vjerom svetih apostova, uporedimo svoju vjeru sa otkrovenjem koje imamo u svetom evanđelju. Ako nije dobro, odbacimo I počnimo, braćo i sestre, trud na novo iz početka. Jer taj početak, ako je dobro postavljen, nema kraja, braćo i sestre, jer na taj način ulazimo na prava vrata, na prave dveri, u carstvo kome neće biti kraja. U carstvo oca i Sina i Svetoga Duha Calstvo trojice jednom sušnjem koje neka je svava u vijekove, vijekova. Aminu.